Біля мого авто майнула якась постать. Тоді лунко грюкнули дверцята, стрілець взяв ще нижче і черга пройшла за якийсь крок від мене. Якого дідька їм ще треба, подумав я, кидаючись убік. Гроші ж забрали. Автомат зненацька замовк. Біля узбіччя, заводячися гаркнув двигун. Авто не встигло втекти, йому не пощастило від'їхати й на сто метрів. Величезна оранжева татра почала зростати на шосе, катастрофічно більшаючи в розмірах, і завищала протекторами, і стусанула авто, розвертаючи його на 180 градусів. З пом'ятий машини вискочило троє молодиків, і один, обернувшись, вистрілив у чолов'ягу, котрий на ходу стрибнув з кабіни вантажівки. Дуже старанно вистрілив, держачи здоровезного американського культа обома руками. Чолов'яга блискавично метнувся в бік, збиваючи приціл, А наступної миті я побачив його вже біля тієї трійці. Зодалік це скидалося на поєдинок велетня з трьома пігмеями. Коль підлетів повітря і загремів об капот ваговоза. Височезний звіруватий драб певне ваговоз. Одморожених, котрі вбивають незамислюючися, замахнувся ножем, але його перехопили за руку, крутнувши в повітрі, так посадили на шосе, що в нього певне і бебихи повискакували. Третій зарізяка, не випускаючи з рук мого дипломата, спробував чкурнути. Чолов'яга кинувся за ним і, наздогнавши кількома стрибками, фахово збив з ніг. Усе це тривало не більше, ніж п'ять секунд. Коли двоє команд, підганяючи носаками, випхали з кущів миршавого чоловічка з автоматом на шиї, а я, захекавшись, нарешті доскочив місця поєдинку, то вся трійця вже валялася до лілиць на шосе, рука до руки скута наручниками. Черга потроху просувалася, я струснув головою, відганяючи ті спогади, і побачив, що стою вже майже перед самісінькою касою. Мало того, поперед мене, виявляється, була така дівчина. «Ні», – подумав я, – «от що значить надміру захоплюватися роботою. Не помічаєш тих маленьких чудес, котрі являють тобі життя на кожному кроці». «Правду сказати, до жінок у мене ставлення трохи чудернацьке. Не знаю, добре це чи ні, але я і зараз почуваю перед ними якийсь трепет і захоплення». Навіть довгі роки мого безладна скалічена життя, котрі перекреслили багато юнацьких ілюзій і зробили з мене цілком аморальну, надзвичайно й відступну істоту, навіть вони не здужали вбити оце турнувате юнацьке захоплення жіночою вродою. Я стояв і з захватом розглядав її зграбну шийку золотим пушком, яке темне волосся, заколоте скромною, але зі смаком дібраною заколкою. Ну, та й фігура була в неї не згірших. Тим роздивитися її було не так і просто що, ближче до каси, то дужче товпилися кругом розстелесувані люди, котрі намагалися випнути один одного або влізти поза чергою. А ті, кому пощастило урвати квитка, на силу Божу видиралися з юрми, спітнілі, червоні, мов раки. Із пообриваними гудзиками я вчепився за штангу, приварену над віконечком. Стиск сильнішав. Ну, ще трохи, і ця комедія скінчиться. Може, і справді у Мурата були причини відряджати мене на завдання саме в цій ролі. Рядовим громадянином, який живе на скромну платню, подорожує автобусами. Хтось пнув мене під ребра. От, подумалося, ще задавлять справді. І що за народ, як худоба, їй Богу. Майже в той же момент мене пхнули ще раз та так, що я аж заточився, якийсь парубійко, здоровий, мов дуб, ліз до віконечка, розгортаючи юрму, як трактор. Чи радше як людина, котра в житті покладається на грубу фізичну силу, оцінюючи, подумав я. Певна річ, набити йому пику, не становило б якихось труднощів. Але ж я їхав на завдання. Сторонні конфлікти були не те, що небажані, але й просто таки заборонялися. Драбуга нарешті дорвався до каси. Дівчина щось обурено заговорила. Довкруги стояв Лемент. Навсеньку залю.